për dhuntit e ti të shumëta, e falenderojmë Allahun që na mundësoj e, të mërim edhe kitë Ramazan, edhe e lusim atë që të na mundësoj e, që tjeti, dëmë thënë, të dë bëjmë veprat cilat do të aknaqin atë, subhanehuve të ala, edhe të na mundësoj edhe kjo pjesh që ka mbet për Ramazanit, dëmë thënë, të ambushim me i badet, edhe me veprat mira, Në mënyrë që të bëhemi për aty në që ka thonë të nga meri sallallahu aleyhi vësallem Se nëse cilën natë prej mujtë Ramazan Ka një numër të njerëzve të cilët Allahu i liron prej gjëhënemit Allahu në boftë për aty në që ka në këtonet Ramazanit Në liron prej zarmit gjëhënemit Edhe në jep fitore në madhe dhe shpëtimin e madhe në gjënetin e ti Në mënyrë që të bëhemi për aty në që ka thonë të nga meri sallallahu aleyhi vës <coughs> për këto nëtë që, që ka kanë bet e, kam pregaditë dhe kam po nërmendu më thënë e, me pas disa derse që janë si një zingjir i derseve e, që quhen meritat ose haki si pas shëriatit dhe më thënë duke fillu sante me hakin e Allahi subhanahu wa ta'ala hakin e Zotit ton dhe më thonë ose obligimin qëka kemi ne ndaj Zotit ton të lartësum subhanahu wa ta'ala haki i Allahi subhanahu wa ta'ala ndaj robërve të ti ashtë që ta vecojnë Allahun me adhurimin e tyre dhe më thonë që të kemë të uhid të plotë plot sikur në rububie, që do të thon ta nisojnë Allahun dhe ta veçojnë në veprat e tij, do të thon ta besojnë si Zotin e vetëm, sikur në uluhie, që është do të thon adhurimi, pra të mos e adhurojnë askan tjetër përveç Allah, përveç At, subhanahu wa ta ta'ala, edhe e, në esma u sifat, do të thon emrat dhe cilësitë e tij pra që të vecohet Allahu me atë që e ka përskrujt vetë vetën në librin e ti edhe atë që e ka përskrujt Allah, që e ka përskrujt pengameri sallallahu anem sallem në sunetin e ti haki i Allahit subhanahu wa ta'ala ndaj krije sa vetë ti është i madhë edhe aj nuk munët mu as njëherë robrit nuk munë me dalë piborgjit Shka kanë ndaj krijuësit të tyne Edhe këj hak Dë më thanë është Sëqaru dhe është përmend Në shumë ajete dhe Në hadithe Ka këtu disa Ajete të cilat dojmë me përmen Si që është Fjala Allahut lartësum Allahu lëdhi khalqa sëma Vati wa wal arda vë wa anzalemin e sëma Imaen Dhe thëtë Allahu është ajë i cili i kryoj qiejt dhe token dhe zbriti prej qielit uj fe akhraja bihi min lakum. Ethe, ui, nzori, toke, e thëmerati rizqan lëkum edhe me atë uj nëzori prej toke frytet ndryshme si furnizim për ju wasekhara lëkum ulfulke li të gjirja fil bahri bi emri edhe ju amunsoj Allahu që janija të lëndrojnë apër det me urdhren e ti وسخر لكم الانهار اذا الله يو, يو, يو كاننسترو اذا لومنت وسخر لكم الشمس والقمر دائبين اذا الله يو كاننسترو Juve pra njerzve diellin edhe hanën وسخر لكم الليل والنهار اذا يو, يو كاننسترو natën dhe ditën وااتاكم من كل ما سالتموه ذا الله يو كاдам çdo gjë që ju keni kërkuar Wa in la tuhsuha, e nëse mundoni ti të nëmëronit mirat e Allahut, nuk mund të përfundoni, inë në insenë lë dhalu mund këtë farë, mirë për njeri ju është i pa drejtë, zullëm qarë, dhe është më hues i madhë i mirësive. Dë thotë Allahu i cili e ka, ka kryu njeri ju, edhe për njeri ju, dëmë thëni ka nënstru, Të gjitha këto çka i ka përmend, domethënë se ti shërbejn njerëzit, i ka kriju çejt e lart edhe dhe të fuqishëm, e vek ka zbukuru ata me zbukurimet e yjeve. Ëh edhe prej edhe ka kriju gjithashtu edhe tokën, të cilën e ka bë ta rehatshme për ne që më udhtuam në përta edhe prej saj më kërku riskun ose në përta më kërku riskun, edhe gjithashtu riskun e ka lëshu prej qiellit, domethën duke lëshuar ujë, edhe me atë ujë kanë zer prej tokë ë fryte të ndryshme, e, të cilat domethën me të cilat njeriu furnizohet. Gjithashtu e kanë nstru detin, edhe ka mundsu që anijet lundrojnë përmitë, edhe i kanë nstru lumenjt për ne. Gjithashtu Allahu thot se e ka nstru edhe diellin edhe hanën, që të jenë dobi të njeriu edhe ka nënstru edhe natën edhe ditën, që gjithashtu janë prej mirësive të mëdhat Allahu, sëpëhënë vëtë ala, sëpse sigur mështë ishte nata, njeri unë nuk do të kishtë gjetë ko për të për të pushu edhe për të rahatu, gjithashtu sigur mështë kishtë qenë dita, njeri unë nuk do të kishtë mujt me gjetë ko për ti plotsu nevojat e ti edhe për ti arrit dobit e ti. Dhe Mirësitë Allahut nuk kanë të mbarume, thotë, vë ata kum min kulli ma se el të mu, edhe Allahu ju ka dhonë prej zdo të mire që ju keni kërku, edhe thotë, Allahu vë i në të udu njëmet Allahi, la të u hësuha, dhe më thënë nëse mundoheni ti numroni, mirësitë Allahut nuk mund ti përfshini ato, nuk mund të mbaroni numrim, numrimi në tyre, mirë po me gjithë këto, prapë, thotë, inë në insane lë valumun kefar, dhe thotë njeri ju, është i padrejt, është zulumqar, edhe është më huë si të mirave të Allahut. Kjo është sepse njeri u ka i një rancë të madhe, edhe nuk e kupton e, meritën e Allahut, dhe më thënë atë qka Allahu e meritën prej robërve të ti, edhe ajo qka është haki ti, edhe nuk e kupton madhrin e Allahut, si ka thënë Allahu na jetë, u e me qadrullah e haqqa qadri, dhe më thënë njerëzit nuk e kanë kuptu madhërin e Allahut edhe, edhe pozitën e Allahut nuk ja kanë dhamë dhe më thanë Allahut, zotit të tyre të nuk ja kanë dhamë më rritën e vetë për Allah o thotë velë well, ardu gjemi anë kapta të huja o melkijame, kurse gjithë toka do tjetë në dorën e ti ditën e gjykimit vësë se ma vatëm atë huja të mbje minih edhe qitë do tjenë të palumë në dorën e tij të djathtë subhanallahu ve teala amma yusrikun thotë i madrisëm i dhe i pastor Allahu është Allahu prej asaj që ata i shoqërojnë do të thonë në adhurim prej shirkut çka ja bën do të thot fuqia e Allahut nuk mundë nuk mund do të thonë të kaplohet prej mendjeve të njerëzve mund ta kuptojnë vetëm ata të cilëve Allahu ju ka dhënë kuptim dhe Dëmë thënë të cilve u a ka sëqaru përmes shpaldjes së ti Përmes kuranit dhe sunetit për nga merit Salallahu aleyhi wasallem Njeri u nuk mundet të, ku, të kuptoj e se Dëmë thënë atë që e këpërshkru në Allahu Se toka, e gjithë toka do tjetë në dorën e ti Edhe të gjithë qijet do tjenë të palosur në dorën e ti gjithashtu E i lartësum që uftë Allahu nga jo që ka një ja përshkrujnë njerëzit edhe nga jo që bëjnë shirkë. <clears throat> Dëmë thënë, kjo ashtë një pjesë e përshkrimeve se që ka meriton Allahus përënëve të ala prej robërve të ti edhe qëfar haku ka ndaj robërve të ti. Edhe prandaj ka ordnu Allahu që themi, duke ju drejtu për nga merit sallallahu aleyhu vësallem, po gjithashtu edhe krejt neve, thot, kulil hamdullillah, thuej, e, falenderimi, ose lavdia, është vetëm për Allahun, wa selamun ala ibadihilladina stafa, edhe, edhe për shëndetje dhe pacja, qofsin për robrit e ti që i ka zgjedhë. Duhë më thënë, pra, Allahu gjithashtu, këtu dërgonë pacja për robrit e ti të zgjedhur, edhe kjo mundet me i përfësi për nga mërtë, që Allahu i ka zgjedh mes njerëzve për tjavëdërgu shpaljen e ti. Kurse disa djetarë gjithashtu kanë thonë se në kitë ajetë janë përqilim sahabet të cilet Allahu i ka zgjedh për të ashtë qërupe nga merin sallallahu a neve sellem, sepse ata kanë qenë të përullur ashtu si duhet ndaj Allahut dhe kanë pasur rrugën e Allahut ashtu si ka kërku. Pas taj thot, Allahu, Allahu kajrun emma ju shrikun, dëmë thënë, a është Allahu me i mirë, apo ata të tjerë të cilët i adhurojnë që bajnë shirq, pra do thotë a është Allahu më meritor që ta adhurohet apo këta të tjerë që i adhurojnë njerëzit e ndryshëm. Do thotë kjo nuk është për krahasim se ata janë të mirë, po Allahu është më i mirë. Për kuptimin është se askush nuk meriton të adhurohet përveç Allahut. Pra, njeriu duhet mendoja, duhet a është më mirë të adhuroj Allahun edhe mos siçojrojë atij asgjë, apo A është mirë si kur që ka bojnë ata që i bojnë shirkë Allahut. Pas të i thëtë, emmen khalqës sema wati wal arda, wa enzëlelekum min e sema i maen, fe embetna bihi hada i qadha të behgje. Dë thëtë, a është pra vazhdojnë maj mirë ai, i cili i ka kryu qiejtë dhe tokën, edhe e ka zbritë për ju ujin, dëmë thëmë prej qielit. <clears throat> edhe me ta, dëmë thëmë me ujin, kam bi, E, kopshte me bukuri të ndryshme me kanele kum e në të mbitu shëgjara he dhe më thënë që ju nuk do të kishtë pas mundësi të mbini e, drurin të mbini bimen dhe më thënë që është në kopsht pra mjafton njeri u që të hinje vetëm e një kopsht vetëm e një bachqe edhe të isohe disa prej vëntive të Allahut edhe prej mrekulive të Allahut si Allahu e ndzjer prej tokës qka, ashtë, qka duket e vdekur prej tokës që ka vetëm një ndjyr ndzjer prej saj Allahu bim të lojdojshme me ndjyrat të ndryshme lule e, të formave të ndryshme frute dhe më thënë fruta, pem dhe perime me shijet të ndryshme dhe me ndjyrat të ndryshme me errat të ndryshme dhe më thënë pëtë njëtës tokë e ajo është një prej Mersi vet Allahut, si ka thën një poet, ya aza ban kayfa yusalu ilahu am kayfa yajhaduhu jahidun. Do thon sa çudi si ka mundsi të kundërstohet Allahu ose si ka mundsi ta mohoje, ai që e mohon Allahun wa kullu shay'in wa fi kulli shay'in lahu ayatun. Do thon kurse në çdo gjë ka argument të dullu ale annehu wahidun argumenton se ai është një ai vetëm. Do mthan pastaj Allahu thotë: "E ila hum me Allah", do mthan aka të adhuruar të drejt për veç Allahut, "bel hum qaumun yadilun", për ata janë njerëz që largohen prej, do mthan prej rrugës së drejtë, edhe i barazojnë krijesat me krijuesin. Do mthan nuk ka të adhuruim të drejt për veç Allahut, mirëpo ata njerëz i bajnë i bajnë dbarabart të avurum të tyre që janë krijesa, që disa prej tyre gjithashtu e avurojnë Allahun, dhe më thëmë, disa qka i lutësin njerëzit, sigur për nga merë ose me lajke, të cilve njerëzit, njerëzit ju lutën, ata gjithashtu i lutën Allahut, edhe avurojnë vëtëm Allahun. Dhe më thëmë, në, mirë po njerëzit nuk kuptojnë, edhe i barazojnë krijesat me krijuesin. Pastaj vazhdojnë a jetët, thotë Allahu, ëmën gjahle lë ardha kararën, ëmën gjahle khilale ha në harën, ëmën gjahle lë ha rawasi, në më thënë, është, aj që e ka bë tokën të shtrirë, në më thënë, të lejtë për me uhtu në për ta dhe për me fitu rizkun për e sajë, edhe ka bë në për tokë të rjedhin lumenjë, edhe ka bë në të kodra të forta, و جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا اَذَمَسْ دYT DETRAVE ALLAHU KA BA PERDE OSE PENGES A ILAHUMMA ALLAH AKAT A DHURUR ka... T DREJT PERVEÇ ALLAHUT bëll më shumë më shumë hum la ja e dijnë për sumica e njerëzve nuk di N nuk di njerëzit që krahaset këtyn e të mirave s'ka ne ka von Allahu edhe këthejt aty në që ka vazhdojnë, du më thënë me në dhonë Allahu, krahës këtë këtë këtë në kundrëshimeve dhe mëkateve që ka i banë njerëzit, si, qka, si, qka, si që shperment në hadith që ka thënë për nga meri sallallahu a ne juve sëllem, se qëli zdo dit e lutë Allahun që të bjerë dhe të, të shkatroj njerëzit, për saktë mëkateve që ai bajnë edhe për saktë se nuk e dinin vlerën e dhe madherin Allahut subhanahu wa taala. Edhe mirëpo megjithatë Allahu i mëshiron edhe i i mbron njerëzit, por ata prapse prap nuk e dinin, edhe i lutën tierve përveç Allahut, i luten aty në se nuk bajnë dobi, edhe nuk nuk i mbrojnë njerëzit prej damit. Pasta thot i thotë Allahu, emme një gjibul më të tërra i dhe dhe ahë, apo ashtë ai, dhe më thënë Allahu, maj miri pra, i cili i përgjigjet ati që i lutet Allahut, u e jak shifusu edhe largon të keqen ose damin, u e jak gja alukum khulefa e lë ardhë edhe ju ban juve zëvendës në tokë, dhe më thënë gjeneratë mas gjeneratë e si elë, fmit të të zavënësojnë prindrit, e fmit e ty në të zavënësojnë ata, e kështu me radhë, e ilahum me Allah, a kata dhuruartë drejtë përveç Allahut, kalile më të dhekerun, mirë po ju pak përkujtoni, em men jehdikum fi dhulumat il berri vel bahri, u em men jurë cilur rria, habush rëmbaj në jede i rahmeti, a ashtaj i cili ju dhëzon juve në për ersirat e detit dhe të tokës dhe i dërgonë erërat si përgëzim për para mëshirës së ti dëmë thëmë për para shijut që e lëshon për mëshirës së ti e ilahum me Allah a ka të dhuruar të drejt përveç Allahut pra sigurisht se jo te ala Allahu amma ju shrikun i lartësuar që oftë Allahu nga jo që i bëjnë shirk ammen jebda ul khalqa thumme ju idu wa men jerëcu kukum min e semai wal ardhë anështaj që e filon kriesën e filon kryimin, pas taj e përsërit atë. Dëmë thënë, shumë prej njerëzve besojnë se Allahu është kryuesi, edhe se e dinë se Allahu në ka kryu prej azgjajë, mirë po fusim dyshime në rinjjaljen e njerëzve, kurse Allahu ka thënë vëhue ehwenu alejhë, dëmë thënë Allahu është taj që i ka kryu për hertëpar njerëzit, kurse kënë qenë azgja, edhe është edhe ma le tashmi përsërit kryesën, dhe më thënë me, me rinjall atët njëti njëri, edhe me marë në përgjëtsi, dhe më thënë në pyetje. Ua me njerëzuku këm minës semai wal ardë, edhe ai që ju furnizan prej qielit e prej toke, e ilahum me Allah, a ka ta dhuruartë të drejtë përveç Allahut, kulhetu burhenekum inkuntum sadikin, Domthon me gjithë këtë, me gjithë këto argumente që i përmend Allahu, ka njerëz që prapë e adhurojnë tjetër kan për vetë tij. Për Allahu ju thot, ku, pra thuaj kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, pra bëreni argumentet e juaja nëse jeni të, domthon nëse jeni në hak. Pra gjithë këto rradh ka njerëz që mundet m'i mohu, edhe që mundet m'i kundërshtu se gjithë këto të mira vijnë për Allahut e me gjithat e adhurojnë tjetër kanë përveç Allahut, letë sielin ata një argument matë vogël se ata bojnë diçka të njashme, ose një pjesë, një grimë prej kësaj që e ka përmendë Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, Allahu thotë në surën kafë, e lem jenë vuru iles se ma i fevka hum kejfe benajnaha, wa zejjen naha, wa ma lehamin furuj, dhe ta nuk e shohin që e kanë përmit, për mita, se si e kemi ndërtu edhe si e kemi zbukuru dhe nuk ka asë një të qarë wal ardha me dedhnaha wa elqajna fiha rawasje wa ambetna fiha min kulli zauqin behijg dhe më thënë edhe token e kemi shtri edhe kemi ke van në përta kodra edhe male edhe kemi mbi prejsaj zdo bim të bukur dhe më thënë të mreku dhueshme behijg të bësiratan wa dhikra li kulli abdi munib e kjo është Për, për kujtim edhe për mësim të se cilit rob që i kthehet Allahut dhe më thënë këto të mira që janë gjithmonë parasyve ton prapë se prapë nuk mundet me i pasë se cili, sepse si ka thënë Allahu inne halat e amel ebsar dhe më thënë nuk, nuk e, qërohen sytë për qërohen zemrat që janë në gjokse dhe më thënë, ata i kanë zemrat e qërume edhe nuk mujnë me i pa këtët mira që gjithmon i kemi para vetit edhe mirë për kjo është përkujtim edhe është mësim edhe hapje të syve për atë që i kthehet Allahut dhe që është i nënstrum da i Allahut u nëzëll namin e sema i ma e më baraken fë e mbet nabihi gjennatin wa habbel hasid edhe prej qilit kemi lësu uj të bereqet shëm edhe përmesti këmi mbi dhëmë thonë kopshte dhe fara të ndryshme wa nëkhle basikatin leha talën në dhid edhe hurmat që janë dhëmë thonë me fryta të bolshme rizqan lëljibad dhëmë thonë të gjitha këto si furnizim për robrit të mi wa ahjejna bihi bëldet të mejta edhe me ujjina këmi rinjall vendin e vdekur këdhali këlë khurujë Domethan kështu njëjtë do të dilni edhe ju. Pra sigur çka është toka e vdekur, edhe ringjalllet me ujin që lëson Allahu, gjithashtu do të dalin prej tokës edhe njerëzit dhe do të përgjigjen për veprat e tyre. Domethan këtë shumë prej krijesave e kanë e edin dhe e madhrojn Allahun. ë Domethan për për të mirat që jep Allahu përveç një riut të cilin Allahu, Allahu e ka dalu me logik edhe i ka dhanë mendje, i ka dhanë kuptim, mirë po me, gjithaj, me, me gjithat, aje kundërshëtën Allahun dhe më thënë që dalohet prej kryesave të tjera. Si ka thënë Allahu i lartësum, tusebihull e hussema wa tusebhu, wal ardu wa memfihin, dhe më thënë Allahun e madhrojnë edhe i bojnë të sbihë shtatë qijetë edhe toka edhe çdo gjë që është në to. Wa im min sai'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Edhe nuk ka asnjë gjë që nuk e madhron Allahun. Do të thonë çdo gjë që ekziston e madhron Allahun dhe e falenderojnë atë, mirëpo ju nuk e kuptoni madhrimin që ata e bëjnë. Innahu kana haliman ghafura. Allahu është i butë dhe falës. Gjithashtu, thëtë Allahu, e lem të ra, enë Allah e jesë gjudu lehu, menfi semavati wa menfi l'ard, dhe më thëna, nuk e ke pa, se Allahu ti banë sejtë, gjdojja që ka në qiej e në tokë. Wa shëmsu, wa l'këmaru, wa në nëgjumu, wa l'gjibalu, wa shëgjaru, wa dëwabu, wa këthiru minë në nësë, dhe gjithashtu, dhe më thëna, djeli, hana, yjet, malet, drujt, kafshet, edhe shumë prej njerëzve i bëjnë sejtë e Allahut të gjitha kryesat tjera edhe për njerëzë shumë u e këthirun haqqa alejhi l'adhab mirë po shumë të tjerë për njerëzë e kanë meritu me të vërtet dënimin u e menjuhinillahu femalëhumin mukrim edhe kanë e postronë Allahu nuk ka kush që i e pëndera ti inë Allahe je faalu ma jesa Allahu banë qka të dojaj dhe më thënë të gjitha këto kryesa E, e madhrojnë Allahun malet edhe zdo gjotë qka ka në tokë edhe në qjelë e madhrojnë Allahun edhe bëjnë tesbih edhe e lafdrojnë dhe më thëmë për njërësit nuk i kuptojnë këta nuk mujnë me e, me kuptu me gjithatë Allahu në një periud i ka mundësu njërësve që ta shohin ose ta digjojnë dhe më thëmë madhrimin që e bëjnë malet edhe kafshët edhe toka, drujt e kështu më radhë, si që ka qenë kohë në Davudit a lehis salatu vë selam, për cilin thot Allahu, vëdhkur abdena Davud, dhe l-eidi inëhu e web, dhe më thonë përkujtoje, robin ton Davudin, i cili ishte i fuqishëm, inëhu e web, për ishte që, dhe më thonë, shumë këthej hejtek Allahu, dhe thotë që ishte prej i badetzive ma të më dhenjë, dhe më thonë që, Megjithë pushtetin edhe fuqinë edhe pasurinë që ja ka dhënë Allahu, ai prej të gjitha e, prej të gjitha çështjeve që ka ekzistojnë në botë e ka pëlqyer adhurimin ndaj Allahut, edhe prandaj kohën më të madhe e ka kaluar në ibadet. Domethënë, pra ka qenë që shumë i është kthy Allahut. Edhe Allahu thot, inna se kërën e lgjibale me ahu ju se bihne, bil ashi i u e lishraq, dhe më thënë, ne janë në nështrumat i kodrat, dhe ata banin të sbih, dhe më thënë, bashk me Davudin, në mbramje në mëngjes. Dhe thot, ajo, ka qenë një prej prej mëgjizave, dhe më thënë, prej mrekullive që ka dhënë Allahu për të nderu robin e ti, edhe dërgumin e ti, Davudin, se së si cilit të Pejgamber Allahu i ka dhënë muciza si ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thot secilit pejgamber Allahu ju ka dhënë i ka dhënë mrekulli për shkak të të cilave kanë besuar njerëzit edhe ka dhënë mrekullia që më s'dhon mua është shpallje pranë Kurani prandaj shpresoj se do të jem më më shumë pasues se secili pejgamber për thot për Davudin alayhiselam se ja kanë ndërtuar kodrat të cilat kanë bërë të spihë më në mëngjesën brambje bashkë me Davudin, vë tajra mëshurëtën kullu lëhu e web, edhe shpezët gjithashtu, të gjitha ato janë këthy, janë këthy Davudit. Edhe, dëmë thënë, kanë bërë i badet bashkë me ta, i kanë bërë i badet Allahut s'panë uve të ala. Dë thëtë, ajo është haku maj madhë, edhe obligimi maj madhë që e ka njështë, njeriu, që ta avuroje vetëm Allahun edhe mos i zëqiroje ati as gja. Dëmë thënë, mos ti drejtohet as kujt për as një qështje, përveç Allahut, s'fëhanëve t'ala. Ta Dëmë thënë, në ato qështje për cilat nuk ka mundësi tjeder kush përveç Allahut. As me lutje, as me namaz, as me sejqde, as me ruku, as me kurban, as me zekjat, sadaka, e zdo i badet tjetër, sepse fjala i badet Përfshin shumë vepra Pra fjalla i badete përfshin Se cilën vepër Me të cilën Allahu është i knachur Edhe të cilën Allahu e do Qofta jo fjall Ose vepër me gjymtyr Qofta jo e dukshme Ose e padukshme Dume thënë si që janë veprat dhe fjallët e zemrës Kretë këto i badete Kretë këto i badete edhe më bështetja kërkimi i shërimit, kërkimi i lacit, dëmë thënë, thënë duhet të banë vetëm prej, dëmë thënë duhet të i drejtojnë vetëm Allahu S.W.T. edhe mos kërkohen prej kriesave të ti, mos kërkohen prej varëve të ndryshme, prej gurve, prej drunjve, prej teqeve, prej tyrbeve, prej hajmalive, prej gjindjive, kështu me ravë, po t'i kërkohen vetëm Allahut lartësum, që ka kryu e si jonë edhe kryu e si ketë këtynve. Si që ka thonë, <coughs> për nga meri sallallahu ari më sëllem, Muadhi bën Gjabelit, Muadhi bën Gjabelit ka qenë një prej sahabeve, i cili ka qenë ma, ma i dituri për halalo dhe haram, që ka në tregu. Duhet, si ka të regu pëngameri sallallahu anjim sallam edhe atë pëngameri e ka dashtë shumë si që ka thonë në hadith ja muad inni uhibbuk dhe të to muadhu në ty du pra ndaj do t'i mësoj disa fjad dhe më thonë atë e ka dashtë edhe i ka thonë këshila më të rëndësishme ato që ka i nevojitet më shumë më shumë të i njeri ju pra ndaj dhe në kitë hadith ka thonë thotë muadhi bëndjebel radhiallahu anhu Bina ana radifun nabiy sallallahu alaihi wasallam, leisa bayni wa baynihi illa akhiratu ar-rahil. Domthan, kaqen Muadh ibn Jebeli hipur ne nje kafsh ndevej mde, ose ngomar, bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai thet mesmeja edhe thot, mes dhe ti nuk kishte as gjatë tjetër përveç se shpina e Samarit, do thot. Fa qal ya ja, Muadh, edai tha o Muadh Unë e thash, lebejke ja Rasul Allah i wasa adekë Dëmë thënë të përgjigjem e, O i dërgumi Allahut edhe E dëshiroj i lumëturin të anë Ka thënë Pastaj kanë he, kan hecë një ko Edhe ma vonë i ka thënë Për nga meri sallallahu alai me sallem Ja Muad A i ka thënë Lebejke Rasul Allah i wasa adekë Dëmë thënë të përgjigjem Për lumëturin të anë O i dërgumi Allahut Pastaj ka hecë edhe pak Edhe i ka thënë Ja Muad i bën edhe ai ka thon gjithashtu të përgjigjëm o i dërguimi Allahut për lumturinë të anë. I ka thon hel do thot kjo ka qen etika dhe sjellja e sahabeve me dërguimin e Allahut subhanahu wa taala do thot edhe përgjigjen e kanë dhënë në mënyrën më të mirë edhe më më respektuese kështu më radh. Atëherë i ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hel tadri ma hakullahi ala ibadihi A e di se cili është haki Allahit që ka e kanë obligim robrit e ti, kultu Allahu a rasuluhu a'lem, ka thanë muadhi bëndjebeli, Allahu dhe i dërgumi ti e din më smiri, pra gjithashtu prej moralit edhe etikës që ka e kanë pas, që gjithmon diturinja kanë përshkrujt Allahu s.p.t. edhe je ja kanë lonë gjithashtu për nga merit s.a.v. përderi sa ka qenë gjallë. Atërë i është përgjit gjëvet, për nga meri sallallahu a.s. ka thonë, haku allahi ala ibadihi enja abuduhu ala jushrikubihi sheja, dhe më thënë haki allahut. Pra kjo është tema e, jon, që duhet me kuptu mirë, se haku i allahut, që është obligim për robrit e ti, është që ta adhurojnë vetëm adh, edhe të mos i shëqërojnë në adhurim asë gjë. Dhe më thënë mos i shëqërojnë asë gjë, në është përqëllim, du më thënë, asë gjëa prej kryesave, që mos i lutën asë kuj tjetër prej kryesave, po t'i lutën veç Allahut, edhe mos e adhurojnë asë kënd prej kryesave, përveç Allahut, edhe gjithashtu e përfshin edhe i badetin. Du më thënë, asë një loj i badeti, në asë gjëa prej i badeteve, mos ti bojnë shirkë Allahut, po se cilin i badet t'i adrejtojnë vetëm Allahut, s'pënavë të ala. <clears throat> Pastaj, th ka hecë edhe një kohë, edhe ka thënë, ja Muad ibn Gjëbel, o Muad ibn Gjëbel, kultu lebejke, ja Rasul Allahi vë Saadejk, kalë, hëll të drima haqqë l'ibadi alë Allah, idhe faaluhu, dhe më thënë, a e di se qëfar haki kanë njerëzit, ndaj Allahut, nëse e bojnë këta, dhe më thënë, nëse e adhurojnë Allahun, pa i bojnë shirkati, ka thënë, Muad ibn Gjëbeli, Allahu vë Rasuluhu e alem, Dëmë thanë Allahu dhe i dërguar i ti e din ma mirë Ka thanë për nga meri sallallahu a.sallem Hakkul i badi alallahi Alla ju addhi behum Dëmë thanë haki i robër venda e Allahut Pra nëse adhurojnë Allahun Me pastërti të të uhidit Duke mos bën shirk Atëhere kanë hakë që Allahu Të mos i dënoje Allahun në baft Pe aty nëve me të uhid të pastër Dë thëtë Ajetet dhe hadithet janë të shumëta, qka folin për kitë hak. Bile, krejtë Kurani, nuk ka diçka prej Kurani për vetë se fol për kitë hak. Do më thënë, krejtë Kurani ka zbrit për me tregu hakin e Allahit e ajo është të uhidi. Si ka thënë, i bënkajmi të gjauzija, rahim e Allah, krejtë Kurani është të uhidi. Do thëtë, se cili ajet i Kurani ose tregon ndë një cilësi ose ndë një emërt Allahut, edhe kjo është të uhidi i njohjes si i thonë, dëmë thonë të uhid i njohjes Allahut, pra të uhidu lesman si fat edhe të uhid rububije që uhen të uhidi i njohjes ose është ose ka, dëmë thonë, ajetë që folë për emrat dhe cilësitë Allahut ose është ajetë që jep urdra ose ndalesa edhe kjo është plotësimi të uhidit dëmë thonë zbatimi urdrave të Allahut edhe lërgimi për ndalesave të ti, ësht plotësimi i tauhidit. Ose është ose është ajet që tregon i tregon robrit e Allahut që e kanë zbatu tauhidin dhe si i kanë dërguar Allahu ata në dynjë edhe si do të shpërblehen ahiret. Edhe kjo e tregon, do të them, rezultatin e tauhidit. Ose është urdhur do të, të thonë që është fjalë tepëmkaimit, përpara kësaj thotë se është urdhër për tauhid, do të thonë që ta adhurohet vetëm Allahu, ose është ndalesë prej shirkit, ose është, siç tham, e tregon rrobrit e atij, të cilët e kanë zbatuar uhidin, edhe çfarë shpërblimi, do të thonë çfarë nderimi kanë marrë në botë dhe çfarë shpërblimi marrin në ahiret, ose është e tregon njerzit të cilët kanë bënë shirq dhe qëfar poshtrimi kanë përjetun dë nja edhe qëfar dënimi i pret në akiret dhe më thënë, se cili ajeti kuronit se cili që e ledzon kuronin e shekta se në se cilin ajet të regohet diska prej aspekteve të uchidit dhe më thënë duke urdhru të uchidin duke ndalu shirkun duke përshkryt emrat dhe cilësit Allahut duke i tregu dhe më thënë ata që e kanë realizu të uchidin dhe duke i tregu ata që e kanë e çu nuk e kanë realizuar te uhidr do të thonë që kanë bërë shirk. Pra i kret, kret kurani është me këtë kuptim. Edhe një prej ajeteve në surën Nisa thot Allahu wa abdullah wala tusriku bihi shay'an, bimthan kjo është esenca, adhurojeni Allahun dhe mos i bani shirk atij asgjë. Në tjetër ajet thot Allahu ya ja, Yohannes uërbudu rabbekum unë ledhi khalakakum, uëllëdhine min kablikum leallekum të tëkum. Dëmë thënë o njërës, adhurojni zotin tuaj, i cili ju ka kriju ju, dhe ata që ishin para jush, dëmë thënë, e gjithë kjo që ju t'jeni të devotshëm. Allëdhi gjahlelekum unë arda firashëm vësema e binaen, dëmë thënë, adhurojni atë të cilin ja u ka bët token si shtratë, edhe qilin si ndërtesë, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja min fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum edhe prej qiejit ka zbrit ujë me të cilën kanë zhërr fryte të ndryshme si furnizim për ju fela taj'alu lillahi andadaman antum ta'lamun prandaj mos i bëni shok Allahut kur ju e dini do të thon kur e dini se Allahu nuk ka shok në krijim nuk i ndihmon Allahu askush për këtë krijime edhe për këtë dhuntij që jep prandaj E, edhe njerzit e kanë ndalurme që ti çë ti shoqërojn Allahut në adhurim dikant tjetër. Gjithashtu thot Allahu ka dha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, do të thonë Allahu ka urdhërua dhe ka xhikuar që mos e adhuroni askën tjetër përveç ti, u bil walidayni ihsana, edhe me prindrit të silleni mirë. <coughs> Dëmë thënë, kjo ka qenë thirja e të gjithë pengamerve. Kretë pengamertë që ka i ka dërgu Allahu, i ka dërgu për kitë qëlim, që t'ju thoin njerëzve t'a adhurojnë Allahun, edhe mos i shëqirojnë ati asë gjë, si ka thënë Allahu në Kuran. Edhe gjithashtu, dëmë thënë, ka të regime për pengamertë veçantë, për cilët ka të regu Allahu se si e kanë bë luftën me pokujtë të tyre, edhe dëmë thënë gjithë jetën janë mundu për realizimin e këti urdri, që njerëzit të avërojnë Allahun edhe më si bojnë shirkë ati. Ka thanë për Jusufin a.s., i cili ka qenë në burkë, edhe i ka pasë dy shok, shokat të në burkë, ka tregu se si i ka thira ta në të uhid, edhe si u akamsu aty në të uhidin, duke i thanë, inni të raktu millet e kaumin laju, minune billahi, wa hum bil akhiret i hum kafirun, Dhe më thënë, une jam lërgu prej fesë së një populli që nuk i besojnë Allahut edhe e mahojnë akhiretin. Wëtë të bahtu millet e aba i Ibrahime vë Ishaqa vë Jakub edhe une endjek fen e baballar vetëmi Ibrahimit, Ishaqut dhe Jakubit. Dhe më thënë, fen e pasër të tëohidit. Ma kane lëna në shrikabillahi min shej, dhe më thënë, ne nuk i bajmë shirkë Allahut asë gjë, dhalike min fadli Allahi alejna, dhe më thënë, dhe kitë dohët me guptu se kjo është mirësi e Allahut ndajnesh, dhe më thënë, që nuk i bajmë shirkë Allahut asë njëherë, dhe thëtë dhalike min fadli Allahi alejna wa ale nësë, dhe më thënë, kjo është mirësi e Allahut, që që ka adhurohet vetëm Allahu dhe as kusht tjetër, kjo është mirësia e Allahut ndaj nesh dhe ndaj të gjithë njerëzve. Wala në kinna aktharun nasi la yshkurun, mirpo shumica e njerëzve nuk falenderojnë. Nuk e falenderojnë këtë mirësi, edhe e kundërsojnë këtë mirësi duke i bënë shirq Allahut, duke skuqë te varret, duke i ndërtu xhamit te varret ose duke shtu duke shtyi varre në xhami. Domthon asht e çuditshme se si ka mundsi të rahatojnë njerëzit kur as e vorin xhami për të cilët pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thënë se ata janë shirarul shirarul xalku, ose shirarul nase. Do thënë ka thënë në hadith se janë njerëzit më të këqij ata të cilët do t'i kapë dita e gjykimit duke qenë gjallë, edhe ata të cilët i bëjnë vorrët xhami. Edhe gjithashtu i kamallku ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem i kamallku yhuditë dhe krishterët. Sepse i kanë bë vërët e njerëzve të mirë, ose vërët e pengamerve, si pas pretendimit të të në, i kanë bë gjami, i kanë bë faltore. Edhe thot a i shalabi Allah o anha, e ka përmenë këtë për ta paralajmru ose friksu umetin e ti, dhe më thënë që mos e bojnë këtë vepër. E dhe më thënë si ka mundësi dikush të bojnë të rahat për diçka që pengameri sallallahu ane në selim ka, ka thonë malkimë. Edhe për diçka që pejgamberi sallallahu alejhi në ve sellem ka thënë se ata janë njerëzit më të kësh, do të thonë të njëjtë sikur ata të cilët i ka plën dita e gjikimit duke qenë gjallë. Edhe gjithashtu ka thonë, thënë, do të thonë Allahu ka thënë se ata që adhurojnë tjetër kanë përveç Allahut janë më të devijuarit. Nuk ka, do të thonë devim më të madh se ky. Po vastojmë me ajetën që tregojnë për Yusufun alayhis salam. Dhe, mas, mas kësaj hyrjeje, ju ka thanë, ja sahibe i sigjnë, o shok të burgut. Dhe më thanë, me mënyrën matë mirë për tiftu, me, me mënyrën matë butë edhe ma dashamirëse. E arbabëm mu të ferriku në kajrun, emillahu lë wahidu lë këharë. Dhe më thanë, a është ma mirë me adhuru zotatë ndryshëm, apo është ma i mirë i mështë. Apo është ma mirë, dhëmë thënë me adhuru Allahun që është një i vetëm dhe i gjithë fuqishëm. Ma të abudu në mindunihi, illa esmaën se me i të muha, entë mua aba ukum. Dhëmë thënë, ju adhuruani vetëm disa emra që ju i kini shpik, ose babalartë e juj, ma enzëll Allahu pihamin sultan, dhëmë thënë, Allahun nuk ka zbrit dhe një argument për ta. Dhe thëtë, Gjdoj gjo që a dhurohet përveç Allahut, është diçka që e kanë shpik njerëzit, edhe për to nuk ka zbrit argument Allahu. Pamar parasys, sa thojnë ata këtaja njerëzit mirë, që kanë pozit të këllahu. Kurë që, dëmë thënë, pamar parasysa i thu, e, si që kemi sëqaru, në kitabut të vhidë edhe ndërës e tjera, se a a dhurohet një pengamer, apo një me laike, apo një njeri mirë, apo a dhurohet një gurë, Adhurohet lati, uzza, kryqi, të gjitha ato janë tjetër përveç Allahut. Dëmë thënë, vetëm Allahu është për të adhuru, kurse gjdo gjatë tjetër, duhet mahojët adhurimi prej ti. Pas taj thëtë, inil hukmu illa lillah, pra gjykimi i takonë vetëm Allahut. Emara alla ta abudu illa i janë, ka urdhuru që të mas adhuroni askën tjetër përveç ti. Domthon kjo është edhe ata që sum flasin për xihadin edhe për sheriatin edhe për zbatimin e ligjit të Allahut, do të më kuptu se ligji i Allahut baza, esenca, fillimi edhe mbarimi është që mos adhurohet askush tjetër përveç Allahut. Si ka mundësi me pretenduese ata përbind sheriatin e Allahut, përse unë sigur këtë ditë çka ndodh, çka ka ndodhur në Egjipt Se ata përbin seriatin e Allahut, kurse ata kur kanë ardhur në pushtet, i kanë stirë Rafidit, Shiat, të cilët i bëjnë circ Allahut. Domethën, ata pretendojnë se e, luftojnë për për zbatimin e ligjit Allahit, të Allahut, kurse në të njëjtën kohë e lejojnë circun ndaj Allahut. Edhe në Tirbet Husseiniat, ska i thonë edhe lloj-lloj mënyra të circut. Pra, edhe argumentojnë me kët Fjalë, in el il hukmu illa lillah, do të thonë gjykimi ose ligji i takon vetëm Allahut. Edhe kjo është vërtet absolute, ska dyshim se ligjin e, e sjell vetëm Allahu edhe gjykimin e sjell vetëm Allahu. Mirpo më një herë na jet vazdon amara alla ta'budu illa iyyah, do të thonë Allahu ka urdhëruar që mos e adhuroni askën tjetër përveç Tij. Dhalika dinul qayyim. Kjo është feja e drejt, por lakun akther nase la ja'lamun, mir pasumica njerve nuk din. Edhe per çka kse nuk din, janë shumë të devijum. Nuk ka, domethënë njer më të devijum, si ka thën Allahu, "Wam an adhallu mimmen yad'u min, min dunillahi man la yastajib lahu ila yawmil qiyamah." Domethënë kush është më i devijum se ai njer që i lutet tjetër kujt përveç Allahut, domethënë i lutet atyre që s'mojnë me u përgjigjë, derin ditën e gjukimit. Dëmë thënë, asë njëherë nuk mund me u përgjigjë ata. Wa hum anduaj him gafilun, edhe ata asë që e dinë se dikush ju lutët. Wa idha hushiran nasu kanu le hum a'daen. Dëmë thënë, edhe kur të rinjallën njërzit edhe kur bashkojnë tek Allahu, ata të adhuruarit e tyre, dhe t'jenë armiqët e tyre wakanu i badetihim kafirin edhe do dhë ta mëhojn adhurimin e tynë dhe më thënë nëse janë prej robërve të mirë kuptohet se ata do ta mëhojnë sepse, sepse robërit e mirë të allahot nuk i kanë thirë njerëzit që ti adhurojnë sigur është Isaja a.s. për të cilin allahot të regonë se do t'i thot do t'i thot ditën e gjikimit a anë të kultëllin nasit i të khidhuni wa ummi e ilaheni mindunin la, dhe të E, ati i the njerëzve më bëni mua dhe nanën time të adhuruar përveç Allahut kurse isa i saj dhe selam distancojt për e kësaj, si që është distancu në dunja se asësësi nuk i ka thirë njerëzit për asë gjatë jetër përveç se atë që i ka që i ka urdhuru Allahus ta që të adhurojnë vetëm Allahun dëmë thënë nuk ka njerëz ma të devijum se këta me gjithë se dëmë thënë ne nuk i, i bojmë qafira ata që i adhurojnë vorët ose që bëjnë lojet shirkut dhe përderi sa nuk ju mësohët e vërteta dhe më fënë përderi sa nuk ju tregojt argumenti, ata nuk shpallën qafira, mirë pa ata janë devjumë, nuk ka dyshim se devjimi tyne është devjim i madhë sëpse i lutën atyne që ka nuk mujnë mu përgjigj i vetëmi që ka mujnët mu përgjigj sigur që ka përmenëm në ajetin ma herët e me një gjibullë mu të tërë, Dhe më thënë, kush ka mundë si mi u përgjigjë ati që lutet Vëtëm Allahum Kurse këta tjertë që lutën e, Si ka thënë Allahum In të druhum La jes me u dua ekum Dhe më thënë, nëse ju lutën, i lutën i atyre Ata nuk e dëgjojnë lutjen të uaj Vëleu se mi u Mes të gjabu lëkum Edhe nëse e dëgjojnë, nuk mund të përgjigjen Vë jo me lëqtia me të jekë furu në bi shirkikum Edhe ditën e gjykimit dhe ta mëhojnë shirk edhe, dëmë thënë, këtë lajmë të të regonë Allahu i gjithdishëm. Pra, dëmë thënë, kjo është që li më përsej ka dërgu Allahu për nga mërtë, si ka thënë, Vëlekat be'athna fi kulli ummeti rrasulen, eni budullahë, vëgjteni bud të të aghutë, pra nëse cilin popull kemi dërgu nga një të dërguar, që të ju thotë a dhuroheni Allahum dhe largoheni prej të aghutit. Dëmë thënë, prej zdo gjatë jetër që a dhuroh Ky është obligimi jon që ta kuptojmë se si ka qenë daveti i pejgamberëve, edhe si ka qenë rruga e pejgamberëve për me ditë, domthan mos mastro mas sekteve të ndryshme, mas njerëzve të ndryshëm që bijnë metodat lloj-llojshme, edhe rrugë të lloj-llojshme, thirrje të lloj-llojshme, domthan për në Islam si që thonë ata. Kurse ata janë larg prej thirrjes së pejgamberëve të cilët kanë ardhur vetëm që t'i largojnë njerëzit prej adhurimit të krijesave në adhurimin e Krijuesit. Ë gjithashtu thot Allahu ë duke tregu se se do të thon tash si përmendna këto sekte të ndryshme, lëvizjet e ndryshme ë e, e kanë problemin për shkak se kanë dyshim në kuptimin e të uhidit, ose kanë keq kuptim të fjales të uhid, edhe të fjales la ilahe illallah, se thonë se ajo është nuk ka zotë përveç Allahut, në më thënë nuk ka zotë kryues edhe furnizues përveç Allahut. Edhe kjo prapë po them kjo është e vërtet absolute, se nuk ka zotë edhe nuk ka kryues përveç Allahut, nuk ka furnizues përveç Allahut, mirë pa nuk është ky kuptimi fjales la ilahe illallah sepse këtë kuptim se nuk ka zatë, nuk ka kryu e së përvesh Allahut nuk e mahojnë shumica e njerëzve dhe më thë na të pranojnë mirë po me gjithat i shëqirojnë Allahut në adhurim e, të adhuruart të tjerë dhe të bëjnë shirkë edhe përshka këtë këti kuptimi përshka këtë këti komentimi të fjales lajla e lëlla kanë deviju shumë njerëz sepse ata thëhojnë na nuk e bëjnë filan varin ose filan e vlian, nuk e bojmë zot kryuës, mirë poj lutemi, si kanë thonë njajtë, sigur që ka thash, ata që janë lutë latit edhe uzzas, dhëmë thënë kone, pëngamerit sallallahu në mësëllem, mushrik të mekes, kanë kan thonë, si që ka të regu allahu na jet, elalillahi dinu l'khalis, thot allahu, pra e gjith feja, e pas të ritakon vetëm allahut, welledhinët të khadhu mindunihi eulia, eulia, Kurse ata që kanë të adhuruartë të tjerë përveç Allahut, thonë, ma ne abuduhum illa li ju karribuna illa Allahi Zulfa. Dëmë thëmë, ne i adhurujmë ata vetëm që të në afrojnë tek Allahu. Dëtët, ata kanë pranu se kryuesi edhe furnizuesi është Allahu, mirë pa i kanë adhuru këta i dhuj që t'i afrojnë tek Allahu. <coughs> edhe kanë kërku në dërmjetësimë. Do të thënë i kanë bëra ata si ndërmjetës për tek Allahu, kurse Allahu ka thënë men ve ladhi yasfiu indehu illa bi idni. Do të thënë kush ka mundësi me dëshmu me ndërmjetësut tek Allahu përveç se me lejen e Tij. Do të thënë askush mund të më ndërmjetësut tek Allahu pa i dhënë leje Allahu. Ose si ka thënë në ajetin tjetër, em tetahdu min dunillahi sufa. Ato janë ata ndërmjetës që i adhurojnë përveç Allahut. Kull e wala u kanu la e emliku në shejën vë la jaqilun, thua e dhe nëse ata, dëmë thënë ju do t'jadhuroni ata prapë se prapë, edhe pse ata nuk posedojnë kurgjohë, nuk kanë pushtetë për kurgjohë, edhe nuk dinë, kullillahi shëfaat u gjemiha, në thua e vetëm Allah u t'i takon shëfati, i gjithë shëfati, lehu mulkus se mawati vel ardhë, ati i takon sundimi qeve dhe i tokës, thumë me i lejhi të urgjeun pas taj të k Edhe, pra ndaj, se cilit për nga mërë, të gjithë për nga mërëve, Allahu ju ka thonë, pra se cilit popull, të gjithë njerëzimit, thot, inne hadhi i ummetu kum ummeten wahide, dëmë thënë, kjo është feja juaj e vetme, wa anë rabbu kum tha abudun, dhe unë jam zoti juaj, pra vetëm mu më adhuroni. Dëmë thënë, vetëm, <coughs> të gjithë për nga mërët, e kanë pasë njëtë në fejë, në kitë aspekt, dhe pse në ligje kanë pasë Domethan dallime. Ëh. Pra kjo është se vetëm Allahu është Zoti i këtij njerëzimit dhe vetëm Allahu duhet të adurohet. Kjo është fjalë, kjo është kuptimi i fjalës La ilaha illa Allah, që domethën nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Do të thotë të adhurojm, të cilët i adurojnë njerëzit ka të shumt, po të gjithë janë të kot, janë batil qi nuk meritojnë të adhurohet, edhe i vetmi që duhet të adhurohet është krijuesi i on, Allahu i Lartësuam, Subhanahu ve Teala. Kurse e kundërta, kundërshtimi kësaj fjale, edhe bënja e shirkut, ajo është padrejtia më e madhe, edhe është mëkati më i madh, i cili sjell dënim të përhesëm në zjarmi në zjarmin e Xhehenemit, Allahu na ruajt prej tij. Ka thënë Allahu, inë Allahe la jagëfiru e njusra kebihi, dëmë thënë Allahu nuk e falë atë mëkatë të sirkut, nuk e falë sirkun asë njëherë, wa jagëfiru madu në dhali kelimen jeshe, kurse përveç sirkut, Allahu fal, i falë të gjitha mëkatet ati që do, wa men njusrik billahi fe kadiftara ithmen adhima, edhe ku si banë sirk Allahut, aj ka banë mëkat më dhëstorë. <coughs> edhe në ajetin tjetër, thot inna allaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, do të thënë Allahu nuk e fal shirkun, edhe përveç ti i fal të gjitha mëkatet kujt doje ai. Wa man yusrik billah, kurse kush i bën shirq Allahut, faqad dalla dalalan baida, ai ka deviu me deviim të largët, do të thënë deviim të madh edhe thotë Allahu e me një shrikbi la fe ke enne me akarrë min e sema du më thënë kush i bën shirkë Allahut a i e ka gjendjen si kur të ishte hedh prej qilit fe të khtafuhu të tajru edhe të marrin shpes të të çajnë e o të hui bihirrihu fi mekanin sehik e ose të shpëndaje era du më thënë në vend të largët e, edhe në këshilën e lukmanit Domethan çka ja ka dhën djalit të tij, Allahu i tregon fjalët e tij për tregusë shirku është mëkati më i madh, si ka thën idh qale lukmanu libnihi, domethan kur i ka thën Lukmani djalit të tij, duke u japur i dhuhu, duke këshilluar, ya ja, bunayalat ja, shirkbillah, o djalim, mos i bën shirka Allahut, inna shirke la dhulmun adhim, sepse shirku është padrejtia më e madhe. Do thot po them prap, ajetet dhe hadithet që tre, e tregojnë këtë kuptim janë të shumta. Pra, siç tham se kreet Kurani është me këtë kuptim, prandaj duhet me lexu Kur'anin dhe me kuptuat në mënyrën e drejtë, edhe me zbatuar në jetë ashtu si ka kërkuar Allahu prej nesh. Edhe prandaj lutim Allahun që të na jape kuptim të drejtë të fesë, të uhid, na furnizojë me tauhid, të na bëjë të na nënshtroje për adhurimin e Tij edhe t'na largoje prej shirkut edhe prej çdo devimi tjetër, ajë është i gjithfuqishëm. <coughs> dhe ajë është që i përgjigjet lutjes. Wallahu alem, wa sallallahu wa sallama ala abdhihi wa rasulihī Nabīnā Muhammad, wa ākhiru da'wānā an alhamdulillahi rabbil alamin.